פרק ל"ה ויעש יאשיהו בירושלים פסח לדוני, וישחתו הפסח בארבע עשר לחודש הראשון, ויעמד הכהנים על משמרותם, ויחזקם לעבודת בית אדוני. ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים לאדוני, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל.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 והכינו לאחיכם לעשות כדבר אדוני ביד משה. בירם יושיהו לבני העם צון, כבשים ובני עזים, הכל לפסחים, לכל הנמצא, למספר שלושים אלף, ובקר שלושת אלפים. אלה מרכוש המלך. בשריו לנדבה לעם, לכהנים וללוויים, הרימו חלקיה, וזכריהו, ויחיאל, נגידי בית האלוהים. לכהנים נתנו לפסחים אלפיים ושש מאות, ובקר שלוש מאות. וחנניהו ושמעיהו ונתנאל אחד, וחשביהו ויעיאל ויוזבד שרי הלוויים, הרימו ללוויים לפסחים חמשת אלפים, ובקר חמש מאות. ותיכון העבודה, ויעמדו הכהנים על עומדם, והלוויים על מחלקותם, כמצוות המלך. וישחטו הפסח, ויזרקו הכהנים מידם, והלוויים מפשיטים. ויסירו העולה לתיתם למפלגות, לבית אבות, לבני העם. להקריב לה' ככתוב בספר משה, וכן לבקר. ויבשלו הפסח באש כמשפט, והקודשים בשלו בסירות ובדוודים ובצילחות, ויריצו לכל בני העם. ואחר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 ויורו היורים למלך יאשיהו. ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני, כי הוחוליתי מאוד. ויעבירוהו עבדיו מן המרכבה, וירכבוהו על רכב המשנה אשר לו, ויוליכוהו ירושלים. וימות, ויקבר בקברות אבותיו. וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו. ויקונן ירמיהו על יאשיהו.